أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما را غفلت ما رو له على ما يرى <تسجن> مكننا لنبينا <تسجن> صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه الصلاه والسلام <تسجن> نبي عليه السلام جبريل عليه السلام لرات دلید له شو الله جل جلاله او زدا پرمای چې ما کا زبل فؤاد ما را ضرور دی ویلیز له نبی عليه الصلاه والسلام ما ورس کی را چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لدلی نبی علیہ السلام صلیدلی قرآن ذکر نکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلیدونه مراد یا الله دیدار دی حضرت جبرئیل علیہ السلام لدلی حاویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په شوه باندې جنت او جهنم او پرشته مختلف عجائب نبی علیہ الصلات والسلام لی دیو الله پرمایشه دغه د نبی علیہ الصلات والسلام زله غلط شونه نه اافه تو مارو نه هو آیاتو شکل نبی علیہ الصلات والسلام د علیہ الصلات زیارت موکو او نوبی اسلام لی او د الله وهي تم وکلا او بیا صحیح صحی نو لصللات دو سلام وې ضبه همکلا نو بیا تاسو ول الله پر می نو اسلام سره جاکړی کو پاخڅ کې چېغلی دللی او فمارروونه یا تاسوشک کو یو د میرانه دی چې د میران شي میریه شک ته و میرییه. ایا تاسو شک کوه بری نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې باغ سکي ما یراج دلیل دي درې کې تاسو شک کوه الله فرمایي دي کې شک نه دی بګه ادمه دال دي چې لافز د ميران شي میرا جګړه ته وي نو الله فرمایي په تمارو نو وای تا جګړه کوي نبی علیہ السلام سره عالم په آسمان یراج کې اګل دي دي نتل دم لیدو قرآن ذکر نکلو و یا جی دیبریل لی صلات دو سلام لیدو الله اللہ زیارت بینا بر دویم یا نو راجعبات نبی علی صلات په سلام پتا غشپا باندیر لیدو و لقدر آهو نزلت نخرا هاو لیدو لیدو نبی علی صلات دو سلام جیبریل علیہ السلام لرا یا الله تللرا نزله اخرى يو بيرا بلا دغه دویم تعویل ل بیا کوم په الحال یو معنا وای لیدل د جبریل علی السلام لرا نزله اخرى يو بيرا بلا نو دا الوم لیدل چې مخ ذکر شو چې فستبا وهو بالافق العلا نو دا جبریل علی السلام نبی الاسلام دیلو اره حرا سره په محل ای اجیات کې په مشریقی لنار کې نووي له سلام دول او عدالت چيلي دلي غدا دل پشپد معراج باندې مراد دي پشپد معراج باندې نووي له سلام جبريل السلام, السلام په خپل اصلي شکل باندې دي دو په ری لیدل یو په دا هر هرا کې په محلد زيادت کې او یو پشپد معراج کې نو دلته پشپد معراج کې مراد دی او پشپد معراج کې مظاهر ذکر کړی دي نو له ذکر کړی دي ځکه ور پسی راغله د چې عین د سدره المنتها په خوا د سدره المنتها کې نو سدره هغه ولیکيږي بیرېدا او منتها ولیکيږي انتهای زتا اخیری انتها ده صدا شپغم اسمان کې ونه دا برابل د دې له بازو کې اوم راځي باز شپغم وای باز ویش شپغم کې لاندې دا پر اوم تر رسیدل را او باندې حال دا یو ونه وا او دا غزې داسې وله لکه چوک یا ډا کھانا د سنگا ډا خانی ته خطر راځي اوږي یا چوک د ګاډي راځي اوږي د است قدرت المنتها داسې دا د دې غاليکې کې پرشتي برنه د دې ځنه عمل اړي نو بس داږي ال تکي انتهار شي هغه زه پوری دې داګې نه برنه شیدلې اود برنه چې کوم احکامات دغه ته د دنیا بار کې د چا مرګ د چا رزق ده او سس پر لیکی کې غنسترتل منتها دغه تر رسول شي نو برنه چې کوم احکامات نو را سدرتل منتها پر رازي او د دې غالي چې کې پرشتي شي نغسیدرتل منته پورزی داغه ن بیا پر نشیدله نغسیدرتل منته سره نبی له صلات دو سلام جبرئیل دی له آ او دغسیدرتل منته سره جده دا جنتم ده الله پرمای عین د سدرتل منته عین د جنتل معوا الله پرمای سره جنت معوام ده نو معوا ټکاني ته وی لیکي چونګې دل آدم علیه صلات دو سلام او حوا عليه الصلاه والسلام پیدا شوی دی, دا و و دی و دا جنت او سیدلی دی دای ټګانه نو دی وتی ودا جنۃ الماوا ویل کی او چونګریتا ملائکېم تاویګي ماوا ده تاوی دو زره ارواح هم ودا دا شو داو دو دا مؤمنانو زی دلون ودا جنۃ الماوا ویل کی جنۃ الماوا پدو لګره جلالو چدا سدرۃ المنتها سره لیدلو سدرۃ المنتها چدا جنت الماوا سره او سدرۃ المنتها اسمان کې نو پتو لګی جنت الماوا مې شه دي برا اسمان کې نو پتو لګی د جنتونه بردي او چې کوم جهنم ندی رجهن نمون داز مګدا بیا بلزمګدا بیا بلزمګدا لاندې و مز مګدا دوه مزمه کې چې کوم مرکز دی نو هلته کې د کاپیران وړغونې کاپیران بالته جن جه ب او بریبانې مختلف ملکو اوټرا موکله چره د دنیا هوګول د داغ معلومه د هوا کې چلږې نور نه ګر چې بیلتهږي دغیا پهشي کلبانې ده مختلف په ملکون د سرو کوشی شوکره د خپل ملکته چره مونک سری شروع بور د دا به کمم زیای دي د پهوو ټاخه کې ناکام شي یو ملک تنپده کې کمیابی ملو نشوا چه یه را مکمل د دینا بل طرف تا خپل اخپل اغا بوری اغا سوره اغا بل طرف تاو نو چکمو روایاتو نام معلومی دغه دا غا روایات که سیو بیجی حقیقت اللہ تا معلوم ده خودچون که جهنم بکت ای دا غا دروخونو اغا مرکز ده سجین دې کې د کاپران وروخني او علي ال عین کې د مؤمنانو او علي ال عین کې د پیغمبرانو الین بر د سچینه د کټه دو مرکز دی اې چې یغ ش صدرا ته ما یغ ش په هغه وخت کې چې پټوله د سدری لره د بیرل لره ما هغه یغ ش چې پټوله نو سجاو کړې شو و هغه یو کې د نبی له سلام لپاره نوبدی باندې خو یا ملائکه وي او بازو روایتو نا ملیکی معلومی گی و بازو روایتو نا فراشم من زحب دا پتنگان د سونی پتنگانو اللہ تعالی خیسته کڑی و او یا پرشتیوی پدی بانده بس اللہ پرمال پتوله اغصد چی پتوله او دا سجا ہوا او دا غذاگی پرشتو اجازتم دا اللہ تعالی نا و اغصد چی نبی علی سلام زیارت دو کی. نو بعضو مپسیریو لیکلی د روای دی, دی نکل کړي دي چې الله ته نجانت غسته چې نوبی لسللات د سلام زیارت و کې نو الله تلاوت د اجازتو کو نو دغه پرشتو بلکل دبیېره پټ کړی وه دا د نو لصللات تو سلام زیارت لو د نو لسللات د سلام دیدار ل راغلی دی. نو الله پر معمازه علب سرو ندی کګي شوي سترګه د نبی له سلام ما متا نه تجاوز کړي رضا البصر سترګو اړولې د یو طرف ته خې ترته یاګس طرف ته چې ګم مقصود او مثلا د الله زیارتو نو شوي د مطلب په لستهګنی د دې بل سترګې نه دلي بازي مو بسري نه غي یا د جبريل له سلام دو سلام لیدلې لږې کډانه ځکه چې بازي ټیم کې انسان داسې ناشناځي زی شي ناشتا ناشنا سی زوري رجیکم مقصودی هغه ته پادشي نورو کې مشغول شي الله پرمحينا نبي لي صلوات و سلام ته چې الله تعالی کم مقاصد خدل او کم آیات او عجایبات خدل هغه کې د نبي لي صلوات و سلام نظر د مقصود نه نه دی اړيږي که د الله دیدار ده یعد جبريل عليه السلام زیارت یا نور عجایبات دي و ما تا او له تجاوز کړي په بادي ټیم کې سره بالکل خپل مقصود تیر شي په بل ځای کې او مبتلاش خبر ده انده لګره آنو نا مسلای سلی و خول اکثر وخت دیر چی این زران رو باندی اختشل دی این زران بیا غرمش گرمی در سادر پوگگی خبر در انداله کرد اللہ پرمایی نا وما تو نه نی تجاوز کلی چی کم سیزون اللہ خودل بس اگلی دلید تو سج... تجاوز تاویی چکهم سيزون الله نخودل اوداګي زيارت نه کو مطلب ناګي نه دلي نو تجاوز يم نه کړي او چکهم خودل نه ته خدای شي نه دي دی داګي دیدار کړي د اګي لې دلي نو لہذا نووي له دو سلام باندې شک نه دي پکر د نووي له صلات دو سلام د معراج حق ته داګا دا. آیات عذابات لیدل د اودارنګ جبريل السلام لیدل ماذا البصرو نه دي کوښيوي نظر د نووي له نده اړه دل درویت ده عجائباتو ناو او نای د حد ده تجاوز, اج... تجاوز کلی د حد نا تیده کم اجازت شو داگه نا تجاوز تجاوزم نه کری نو دا میراج کې مراد دی ولکد رعا من آیات ربه الکبره او تاکیق سر لیده لی نبه الی صلاح دو سلام داگه نشاناتو دا قدرت درق پلنا الکبره لویلوی نشانات لو هغه ډېر لوی لوي نشانه جبريل السلام نے الوی نشانه وسی یا دا الله زیارت ش نراغه نلوی بس شي او یاده لرنګي نور احکامات ملاوی دل شویا په دغش په باندې جنت او جهنم لیدلو او دا لرنګي بل عجایبات بیت المقدس او ټول انبیا سره ملاقاتونه امام الانبیا جوړیدل غراق باندې تلل بلا شاعجابات نبی عليه الصلاه والسلام په دغه شپ باندې د مختلف پیغمبرانو قبرونو سره دل د هغه چې مکه دل پر اسمانونو کې یو یو انبیا سره ملاقات کول خبر ده تعالی نو دی راځه با تعالی او نبی عليه الصلاه والسلام لیدل دي د نشانات تو د قدرت د رف الله لویو لوی نشانات نبی عليه الصلاه والسلام لیدل دي د دې پوری دایان ساته دا یو تقریر تاسو ما وکړلې یا جبريل আলাইহ السلام د سلام لیدل ورسلو ورسلمه نبی اسلام درویت مسلام د الله جل جلاله د دیدار مسلا دغه اشاره وکړلې زیا پس دي یا تاسو کې ثم تنا فتدل بانی زدي شو مې یو معناته استماع وکړ اځم د تغه زاین راولي اسلام ته تکرک حاصل شي الله تعالی ته انتایي نږدې شي الله تعالی داسې شو لګ په میقدار د دوه لیندو او بیا وهې وکړه الله تعالی خپل بنده د سچ وې وکړه نو دغه کې دغه زمایر اغا الله تعالی ته راجدي مراد ته د الله تعالی دیدار او قدر اوه نزله الاخرى یو دیځه کې دغه تعویل کول شي د الله تعالی لیدل بیا دا خبره یاد ساده چې د نبی له صلوات و سلام یو هو زیارت د الله جل جلاله دیدار شوه دی او کنه نشي دایو یو اختلافي مسله ده صحابه د دور نه بازی وي نبی له صلوات سلام بس لیدل شي دي هو پزلا سره ما کا زبل فؤاد ماره او سنگ چی حدیث کمرازی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چی ما اللہ جل جلال حولی دو خوب کی پخیستہ سے پت سرا نو دینا مراد دزلی لی دیتی یو کول لا دی در ایم کول لا دی چی دنبی علیہ صلی اللہ پستر گوباندی دیدار شوي الله دی. اللہ جل جلال حولی دی لی دی در کول باز علماء گئی مولانا اسرم ینه هغه وي مونږ وايي چې نبی له سلام دیدار شوی نو وايي چې پزله شوی دی او دامن وايي چې پستر کو شوی دی او به حال دیدار شوی دی. سلام علیکم کو الله عز وجل رضی الله تعالی عنہ اوي من زمان محمد العرب فکل اعظم الفریه سو کوم چې دا خبره کوي دا غومان کوي چې نبی له سلام د الله دیدار کړي د دی ډیر لوی درو په نبی له سلام او باز علماء ینه عبد الله ابن عباس هغه وی نبی ابراہیم علی السلام له الله خلت ورغله ینه دوستی او مصالح اسلام سره خبری کړی دي او نبی علیہ الصلات والسلام دیدار کړی دي نه دې دیدار کاله بلکې قاضی ابو جعلا هغه انہ په ری دیدار شوی زکه حدیث پیش کئ چکم حدیث کی رازی چی نبی علیه السلام نو موسی علیه السلام باندې تیره دو پنزوس منزونا اللہ ورکڑیو. نو آغا و تاوی دا منزونا دا خودیر دی داستا امت کو لنشی. نو لال شا نو دا اللہ تعالی نا تخفیب بغوارا آغا و یول اسپیری غیر دی. نو نبی علیه السلام نا پیری علیه نو پنجی پین تالیس. نبی علیه السلام و از لال موما دا اللہ نا تخفیب نو دا الله خوا ته دل دا الله دیدار وې د غلطه مراد ده نو نه پیری دیدار دغه شوي دي او دوه پیری دل ته قران کې ثابت ته یو دغه مخ کې شو چې ثم دنه په تدل او یو داروس تور پسی ولا قدره نو دوه پیری قران سره او نه پیری احادیث سره ناغوي یو لس پیری شوي نه دا مسله زین کې کېره خلاصه به tore خلاصه که دا اللہ جللہ و دیدار ممکن ده په دنیا کی خواکی نده چاکڑه نده او با دی دنیا کې پاتې دا نبی علیہ السلام تو سلام مسئلہ نبی اسلام السلام دی دنیا کې نه کڑه نبی علیہ السلام تو سلام برعالم کیو خبر دین دالا دی دنیا کی اچھا نه کڑه آخیرت کی به عام مومنم کئی هر مومن با الله اللہ جلال و دیدار کئی فکر شب نعان که طاقہ کب ببس رکلی و انسان نظر اغا تا نظر تحمل للری لري صلی اللہ علیہ سلام چا سوالو کا الله او پر میں لن ترانی ولیکن نظر علال جبلی فا انستاقر مکانو فسوف ترانی غر تاو گرہ کدے په دی ٹینشن کریب دی تبا ما ہوئی نی او چی اللہ جلال ہو غر تقبل تجلیب لنو اگر ریز ریز شو موسال صلی اللہ علیہ شو د ہوش شو دنیا کی اچھا تواکین دی البته ممکن دی ذکر هو تعالی اوپر ملدی تو ګره خبر زنده یعنی کېد شي ممکن نه و چې اکل نه دي کې به هر یو کوي او پات شد نبی له صلوات و سلام متعلق نو دی دنیا کې نه دي شوی چې کم روایت دلیدو ولدي لکه حدیث نه کومه معلومي چې نبی له سلام پرمای چې ما خپل رب ګلیدو او بازو کې رازي چې ما تجلیات ګلیدل لکه د نبی له سلام دو سلام لیدل چې د خپل اختلاف او چې کم روایت دلی لیدودي او بازي اګه ترجیح ورکړي لاغې دا تعویل کوي چې نبی له صلوات وسلام سترګو کې مله الله غا طاقت واچو چې د دې داري کول شو او زم نبی له صلوات سلام دیدار په دې عالم کې نه دکړي بلکې بر عالم کې کړي دا خلاصه دغه مسلی دا د مسلې دروییت دا د نبی له صلوات وسلام د دیدار نوفا اوحا وحیوکلا جبریل علیہ السلام یا اللہ تعالی الہ عبدی بند اخپلتا یا وحیوکلا جبریل علیہ السلام الہ عبدی بند دال اللہ تعالی تاما اغسو اوحا چی وحی کول اللہ تعالی ما کذب الفوادو دروغ ندیوی لیزلو غلط شوی ندیزلو ما پا اغس کی را آچی ذاللا دیدار سی حضرت جبرئیل علی السلام یا نور اجایباد عفو تو معرونا هو یتاسوج کلا کوای تاسوشک کوای دی پیغمبر باندے علامہ پاس کے یرا چلد لیدے ولقدر او تا کی سرت لیدے جبرئیل علیہ السلام نزله الاخرى او پیر ابلا هند سدرۃ المنتها پوا سدرۃ المنتها کی این دها په خو د سیدرتل منتها جنت جنت ماوا جنتي ماوا ده په خو کې جبريل عليه السلام کوم وخت کې لیدل چې کم وخت وخ دا پیره دی فرشتو پټول رسول الله عليه السلام زیارت لره غلې نو نبی الله صلی الله عليه وسلم د چم زیارتو د حضرت جبريل عليه السلام په خپل شکل باندې اصلي شکل ور اذ با هغه که یا شاست درتا چپټول بیرلره ما هغه یا شا چپټول ما زال بسرول د کوښوې نظر د نبی له سلام وا ما تا ونه د حد نت تجاوز کړه دے ول قدرا او تحقیق سره لیدلې د نبی له سلام من آیات ربهل کبره د نشاناتو د قدرت ذره الله الکبر ال وی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سبب لنا ان تزيننا زين الدين صدق القراءات سيك الله الناس يقولون ان سيوا قبول تحسنات والاستمجه يا الله كمزكي مسلمان دي لبنان کي الله رسول وقت هل چ شروع نه کوي وخدزموګه د خطر کې مسلمانانو د دین په امر کې لارې شوې ځانګړې